Kiderül, miért került a passziensz és az aknakereső a Windows-ba. Szó lesz a Kidea oldalról. Mit tehetünk a kisgyermekek fotóinak biztonságos megosztásáért. Hol használnak a hétköznapi platformok mesterséges intelligenciát? Meghallgatjuk a marsi porördök hangját, mi az a gépi önkontroll, mondjunk edemet az emmi képekre, és elektromos autók a hidegben.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 Dr. Bódi Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Kellemes hallgatózást mindenkinek! És Kovács Tücsi Mihály, szifíró, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. A hagyományomat folytatva Prietna úrra! Továbbá, vendégünk lesz telefonon Vörös Zsuzsa, a Főleg Óvodai Szülőpedagógus Kommunikációs Segítő KIDEA oldal egyik alapítója. De most itt a műsor elején elmondok egy ö, színes is, meg rövidke kis hír meg olyat is, amire szerintem mindenki fölkapja a fejét. 32 éve népszerű és megkerülhetetlen tartozéka a Windowsnak két játék: a Pacians és az Aknakereső két nagyon egyszerű, gyorsan pár perces szórakozás, amely a mostani látványos játékok idején sem vesztett fényéből, sőt sokaknak ma is addiktív kikapcsolódása a számítógépes munka közben. A Microsoft, vagyis a Windows megalkotója most 2023-ban árulta el, 32 év után, hogy miért kerültek bele az alapcsomagba ezek a játékok. Hát az aknakereső és a Passcience lényegében játékos oktató programok, amiknek a használata közben a felhasználók lényegében szórakozás közben tanulhatták meg az egér, illetve ezen keresztül a grafikus felület kezelését. Gondoltátok volna -e itt az Aztán Társaságban, hogy a játékkal valójában tanultatok? Nekem ez valahonnan ismerős, tehát vagy akkora zseni vagyok, hogy rájöttem magamtól is, vagy e, már korábban is elhangozhatott ez az információ, Viszont hadd tegyem hozzá, hogy hát én nem vagyok egy nagy játékos, számítógépjátékos, de ezeket a játékokat mind a mai napig nagyon nagy szeretettel űzöm és használom. Olyannyira, hogy jellemzően már nem is a számítógépemen, hanem a mobilomon használom ezeket a játékokat. Én is. Nekem is megvan az aknakereső. Meg a passziánsz. Még azt is hozzáteszem, hogy egyébként a régebbi windows sokkal szebben nézett ki, és sokkal jobban működött valahogy a mostani az nem annyira esztétikus. Az változott az utóbbi időkben, legalábbis az én telefonomon működő ablakkeresőben, hogy belecipőkanalaztak mindenféle reklámokat, meg egyéb grafikai Igen, elemeket, olyan. amitől így egyre jobban elkezdett felduzzadni az alkalmazás, és nehezen futtatható, és belassul, és mindenféle idegesítő dolgok történnek közben. De egyébként tényleg része a játéknak az egérkezelés, tehát a passziánszt, azt akkor lehet igazán jól játszani, és jól hamar megnyerni, hogyha az ember boszorkányos ügyességgel használja az egeret, meg a dupla kattintás, meg megtanulja, hogy melyek azok a legminimálisabb mozdulatok, amelyekkel nem veszítek sok időt, berni. Hát én már nagyon sok éve Ubuntu-n dolgozom, úgyhogy jó ideje nem találkoztam a klasszikus Windows-os játékokkal, úgyhogy azt mondjátok meg nekem, hogy benne van-e még az én kedvenc jelenet tem amikor kiraktad, és egyesével az összes kártya lehullik, és nyomot húz a képernyőn, amikkel rengeteg percet töltöttem gyerekkoromban, hogy csak ültem, és azt néztem. Ez benne van Az volt van a jutalom még? a végén, hogyha végig, végigértél a Igen, a igen, igen, a legjobb része. Benne van. Én azt Sőt... hiszem, hogy a, a, a tízesben már, mintha nem lenne ez benne. Én azt hiszem, tehát ez valahogy olyan béna. Tehát ezek a nagyon fontos részek, ezek olyan... olyan... Ne mondjál ilyet, Zoli, hát a Berninek pont ezt tetszett, hogy lehullottak a kártyák. Nem, nem, nem, én is pontosan ezt mondom, én is nekem ez borzasztóan tetszett, ugyanúgy, mint Bernének. Azt hiányolom, hogy a mostani az nem olyan jól néz ki. Én figyelj, én annyira, annyira öreg vagyok hozzát képes Berni, hogy én még emlékszem arra az időre, amikor ez a kártya lehullás, ez még így pak, Pak, pak, ilyen baromi lass, álom lassan, ment, és ahogy gyorsultak a gépek, egyre gyorsabban hullott le a passziensz végén ez a folyamat. Tücsi, te emlékszel erre? Hogynál, annak idején éveken keresztül, sőt, igen, azt mondom, ide évtizedeken keresztül a számítógép sebességének egy hitelesen elfogadott mérőeszköze volt, hogy a teljes pakli kártyát hány másodperc alatt dobálja le a passziász. Ez teljesen elfogadott számítás volt, amikor az ember épített valakinek egy gépet, és akkor olyan, figyelj, 8,4 másodperc alatt dobja, hú, és akkor igazán a régi az 16 volt. De egyébként érdekes, hogy teljesen tudattalanul én is ezt használtam annak idején a 80-as években magántanulókat is tanítottam annak idején Windows használatra, illetve a kőbányai gyárban, ahol egy számítástechnikai osztályon dolgoztam, ott tanítottam kollégákat számítógép használatra, és hát ez egy kőbányai gyár volt, és a környező falvakból jöttek föl a dolgozni, és hát bizony olyan hölgyeket kellett megtanítom a számítógép használatára, akik ilyen klasszikus falusi 50 felé járó asszonyok voltak, akiknek a legnagyobb problémája az volt, de ez mondjuk akkoriban még általános probléma volt, hogy úristen, ha hozzányúlok, akkor biztos el fogom rontani. És ezért én először mindig megtanítottam őket passziánszozni, mert avval láthatja, hogy csináld, nyugodtan nem történik semmi, és élvezte, és én is pont azért, hogy igen, ebben megtanulja az használatot, látja a grafikus felületet, és hatalmas sikerélménye volt abból, hogy ő a számítógéppel játszik és dolgozik, és ez hatalmas mértékben megkönnyítette a tanításokat annak idején. Horsi itt a vonalban a kereső a mai napig megtaláltam pár éve egy url a teljesen klasszikus, reklámmentes aknakeresőt. Ja de jó, azt majd mondd el nekem adáson kívül. Igen, mindenképp <gül> És igen, most már a gyerekemet is megfertőztem. <gül> Pasziánszat nem találtam olyat, ami reklámmentes lett volna. nem szeretem, amikor itt a reklámosat, viszont az, amikor így lehullanak a lapok, az, az nagyon megmutató volt. Azt, azt én is nagyon szeretem. Te figyelj még az aknakeresőre visszatérve, hány percet töltesz el egy aknakereső menettel? mennyi idő alatt tudod kirakni? Fogalmam sincs, mert amikor, amikor attól függ, hogy miért játszok, amikor csak úgy kedvem van nyomogatni, akkor a legkisebben magánykodok. Nem, akkor a legkisebben Aha. És az egy ilyen pillanatok alatt megvan. Hát meg ugye nem, nem mindegy, hogy milyen nehézségi fokozaton űzi az ember Igen, ezt a játékot. Hogy a kicsit meg a közepeset szoktam hangulattól függően játszani, de hát nem tudom, nem, nem túl sokat. Viktor, te ezzel a casual game mel vagyis ilyen hétköznapi, egyszerű kis pár perces játékkal, Foglalkozol? akár az aknakeresővel, vagy a passziánszal? Szerencsére már egyáltalán nem, de sajnos rengeteget foglalkoztam, és most arcoskodni fogok én. Nekem ez úgy indult a viszonyom passziánszal, hogy ő még Vendelin felesége volt, nem pedig egy kártyajáték, de aztán sajnos kártyajáték lett belőle, meg aknakereső valóban. Én sokat gondoltam arra annak idején, szerencsére szerencsére letettem ezt a két cuccot, de sokat gondoltam rá, hogy a haláloságyamom eszembe fog eljutni, hogy mennyi idő ment el erre, hogy összesen mennyi idő ment el erre. És hogy ezt mire használhattam volna, szerintem igen. Te lesz halálosányom, biztos eszembe fog jutni. <gül> Milyen filozófikus gondolatot vetett be ez a Viktor Tücsi? Én is már hosszú évek óta nem játszottam velem, egyszerűen sajnálom már rá az időt. Meg ez is egy olyan kicsit addiktív dolog, hogy rá lehet nagyon kapni. Mondjuk az is tény, hogy passzíázni asztalon, kártyával már szerintem 25 éve nem csináltam. Bár páros passzíánszt azt még szoktam kidőnként játszani, mert azt nem a géppel játszó. De egyébként tipikus volt, hogy akkor az embernek munkaközben lefáradt az agya, akkor elővette, ami attól függ, csak egy kicsit olyan bambulósan akart valamit pihenni, tetni az agyát meg a szemét, akkor elővette a passziást. De hogyha valahogy úgy akart egy kicsit pihentetni az agyát, hogy a gondolatait is el kellett vonni a feladatról, akkor meg az aknak vette el, mert ott bár gondolkodni kell, hogy hova lép az ember. Úgyhogy olyan jó kis szórakozás volt ez annak idején. A digitális világról érthetően Ez a Postmodern az internet arra is megtanít bennünket, hogy nem csak a gyerekek a gyerekek, hanem akár a szülők vagy a pedagógusok is azok lehetnek, hiszen újra kell tanulnunk egy teljesen másik párhuzamos világot. Sok szempontból vigyázni kell, óvatosabbnak kell lenni, mint a való életben. Erre tanít bennünket a KIDEA oldal is, aminek az egyik alapítója, a Vörös Zsuzsa itt van velünk a vonalban. Szia Zsuzsa, meséld el nekünk, hogy mi ez a KIDEA. Járt, és üdvözlöm a hallgatókat. A kinehet zárt óvodai alkalmazás, amit azzal a célral hoztunk létre, hogy megoldást nyújtsunk az intézményeknek a biztonságos kommunikációra és megosztása a szülőkkel, mert hogy az otthoni környezet után ugye az óvodákban és a bölcsödékben készül a gyerekekről a legtöbb fotó és videó, és az intézményeknek a kötelessége, hogy ezek a legbiztonságosabb módon legyenek megosztva a szülőkkel. És hogy lerövidítsem a problémának az alapját, rengeteg szülő és tanár használja teljesen természetes módon a Facebookot erre a funkcióra, de nem jó erre a Facebook. Miért nem jó a Facebook? <gül> Így van. A Facebook az alapjáraton sem ugye a legbiztonságosabb csatorna, amikor ugye fotomagosztásra kerül a sor. Szintán csak azért, mert onnantól kezdve, hogy valamit megosztunk, feltöltünk a felületre, onnantól kezdve ugye kikerül a, a mi birtokunkból, és hogy ezt nyilvánosan tesszük meg, ráadásul, akkor ugye bárki bárhogyan letölteti, felhasználhatja, módosíthatja a, a jövőben. Ezek mind hozzáadódnak a gyerekeknek a digitális lányomához, és nagyon nehéz otten onnan eltüntetni akkor arra való, hogy egy olyan zárt környezetet, egy ilyen intim környezetet állítson elő szülőknek, pedagógusoknak, akár a gyerekeknek is, ahol kicsit, mint lemásolnák az iskolai környezetet, és nem a Facebooknak a hatalmas nagy nyilvánossággal elé kerülnek nem csak a fotók, hanem a történetek is, meg egyéb információk, amik a gyerekekkel, a gyerekek közösségével kapcsolatban keletkeznek. A biztosítunk arra, hogy kommunikálhasson az intézmény és a szülő anélkül, hogy nyilvánosan kerüljenek információk megosztása, legyen az fotó, legyen az bármiféle adat, amiket most jelen pillanatban valóban Facebookon osztanak már. Úgyhogy igazából egy, egy kis óvodai közösségi médiát kell elképzelni, ami nagyon hasonlóképpen működik egyébként, mint a mostani szerületek, ami használatosak, csak struktúrátabb. Van ugyanúgy egy fali újság, amin kommunikációt biztosít. Tehát ugye ott az összes szülő láthatja, amit magozta az intézmény, de vannak például a történetek funkcióban, ahol ugye gyerek szinten, tehát gyereket lehet beteggelni, és akkor csak adott szülő adott kapja meg az információt, vagy mondjuk egy egész csoport, vagy hogyha, tehát hogy, hogy azt kiválaszthatja a pedagógus, hogy a szülő igényeinek megfelelően lehessenek megosztva ezek a, a fotók. Most jelen pillanatban, amikor ugye a közösségi médiára töltik fel az intézménynek a fotókat, akkor vagy zárt csoportban kerülnek ezek a fotók, de nagyon sok esetben nyilvánosan. Úgymond az óvoda arculat építésére szolgálva kerülnek megosztásra ezek a fotók, és erre próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos a meg a digitális védelme az intézményekben, és erre próbálunk megoldást is kínálni. Beszéljünk arról is, hogy a KIDEA, amit egyébként a kideaweb.com címen lehet elérni, szóval a KIDEA az nem csak egy eszköz, hanem egyúttal egy tanácsadást is kapnak a szülők és a pedagógusok, hiszen adtok mindenféle módszertani javaslatokat, meg tippeket, ötleteket, hogy mire kell vigyázni, és ebben még más szakemberek is segítenek, például internetes szakjogász, aki ugye a GDPR előírásainak megfelelően átnézte az összes szabályozást, hogy mire kell figyelni. Hogyan történik ez a tanácsadás rész? Az első lépésként mindig el szoktam mondani az előadásaimon a, a pedagógusoknak, hogy ha megosztásra kerül a sor nyilvános közösségi média felületen vagy weboldalon, akkor ez egy nagyon jó kezdet, hogyha ahelyett, hogy 10, 20, 30, 40 vagy akár 100 fotó van megosztva egy családi napról vagy egy Mikulás ünnepségről, legyen inkább csak tudatosan kiválasztva öt fotó, és egy pollás formájában az ogodának a logójának a feltüntetésével legyen megosztva, hogy a későbbiekben minél kevesebb módját találjanak majd az emberek ezeknek a fotóknak a felhasználására. Tehát, hogyha már itt el tudunk indulni, akkor ez már egy nagyon jó pont, és valóban, ahogy mondtad is, konferenciákra, előadásokra hívnak, hogy beszéljek, és beszéljünk arról, hogy mi mindent tud csinálni pedagógus intézményi szinten, illetve, ahogy említettem, a szülők is, hogy védjük a gyerekeknek a digitális. Biztonsága. Igen, erre utaltam az elején, hogy újra kell tanulni pedagógusoknak is, szülőknek is ezt az új világot, mert nem ugyanaz, mint ami 20 évvel ezelőtt, vagy akár 30 évvel ezelőtt megtanultunk a IRL-el, az In the Real Life, a való életünkben, hogy miképpen mm -hmm. működünk, hanem itt egészen más eszközök, más lehetőségek, a nyilvánosság szintje is egészen más. Tehát ezért kell másképpen kezelni az ilyen közösségekben is, iskolai közösségekben is a netet, és nagyon oda kell figyelni pláne ugye a gyerekeknél, akikben még nincs meg ez a fajta tudatosság, hogy odafigyeljenek és kontrollálják a saját adataikat, amik kikerülnek a netre. Tehát a szülőnek, a felnőtteknek ebben nagyon kell segíteni, na de éppen, hogy pontosan ez is egy kihívás, hogy még az számukra is meg kell adni ezeket a segítő mozdulatokat, vagy, vagy segítő tanácsadást oda kell adni, hogy, hogy ők maguk is magabiztosabbak legyenek ezen a téren. A tapasztalatunk abszolút azt mondta, nagyon sok esetben az óvodák ugye nem is, nincsenek is azzal tisztában, hogy probléma áll fenn, mert hogy a szülők még nagyon sok esetben nem jelzik hogy ők nem szeretnék, hogyha a gyerekekről fotók kerülnének fel. Nagyon sok esetben hallom azt, hogy a azt mondják, hogy a szülők kifejezetten örülnek annak, hogyha ők megosztanak fotókat Facebookon, mert hogy akkor könnyebb az újból megosztani ismerősökkel, barátokkal, akkor like-olják a, a fotókat, mert hát ugye persze ki ne szeretné a kis cuki gyerekfotókat. Egészen kicsik portól is érdemes megkérdezni a gyerekeket, hogy, hogy ez rendben van-e, hogyha elküldjük a nagyszülőnek a fotót. Meglepődünk majd egyébként a válaszokon. Én 5 éves kis. Anyanyukájaként mondhatom, hogy, hogy nem egyszer van olyan alkalom, a fotót elkészíthetem, de megkér, hogy ezt senkinek megküldje, mert majd ő akarja elmesélni a, a, a nagyszülőknek, vagy a nagynéniknek, hogy, hogy mi történt vele. És hogy igen, itt, itt szerintem a kult szó, a tudatosság, hogy mindig fogunk hibázni, de próbáljunk tudatosan kezelni a gyerekeknek a fotóit és a, a videóit intézmény és otthoni környezetben is. A hallgatóinknak pedig akkor mondjuk el úgy is, hogy a tudatosság, a tudatosság szülők és a tudatos pedagógusok oldala a KIDEA, ahol el lehet indulni és meg lehet csinálni ezeket az iskolai vagy éppen óvodai közösségeket szülők számára, pedagógusok számára, és akkor egy óriásit léptek ennek a bizonyos vágyot tudatosság elérése érdekében. A digitális világ érdekes! POSZT az elmúlt percekben, tehát Vörös Zsuzsával, a KIDEA egyik alapítójával hallhattuk a beszélgetést, és vele onnan indult az interjú, hogy a Facebook nem igazán alkalmas ezeknek az óvodai közösségeknek a megjelenítésére, az aktivitására. Szlaotka Gödri a digitális kommunikációs szakértő, most ezekkel a közösségi média oldalakkal foglalkozunk tovább, hiszen Legutóbb azzal kezdtünk két héttel ezelőtt, hogy az egyik mesterséges intelligencia oldat, a CHAT GPT-t csajozásra is föl lehet használni, és Orsi ezt ki is próbálta, abszolút gyakorlatias ember lévén, nőként, de hát azért rögtön tegyük hozzá, hogy egyébként egy fiatal anyukáról van szó, akinek gondolom az előbbiekről is van valamilyen véleménye. Abszolút, ez egy nagyon fontos téma, hogy a gyerekeknek a, hol jelenik meg és milyen fotója. Egyrészt a, a, a visszaélések miatt nagyon fontos, másrészt meg ahogy öntudatra ébrednek a gyerekek, nem nagyon szokták szeretni, vagy tudom, az enyém biztos, hogy nem szereti, hogyha, ha, ha megjelenik a fotója. És, és ez egy abszolút jó kezdeményezés, hogy egy kicsit abban megosztani a gyerekekről készült fotókat már. Mert... mert, hogy egyébként, és akkor folytassuk így a beszélgetésünket, ezeken a közösségi oldalakon beleértve a Facebookot is, de az összes többin is, az utóbbi években, mondjuk az elmúlt évtizedben egyre több eszköz jelenik meg. Ezek között van most már a mesterséges intelligencia is? A mesterséges intelligenciát elég régóta használják a különböző platformok és alkalmazások arra, hogy javítsák a felhasználói élményt, és amikor egy kicsit beszélgettünk, ugye a műsor előtt, így az Office segédről. A, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, 97-ben vezették be. Office segét, és Gemgézának hívták a magyar változatot. ez az, ugye, ez ugye? az. gemgéza, így van. Jesus. Így van, egy ilyen game kapocs, egy ilyen animált game jelent meg az Office-ban, ami így mozgott, így forgatta magát, meg így néha kiegyenesítette a, a game kell, ugye, nagy szemekkel. szemekkel. Mint egy rajzfilmfigura. Pontosan, és ugye neki az volt a feladata, hogyha azt észlelte, hogy a felhasználó ott a dokumentumban való babrálás közben elakad, vagy nehézsége támad, akkor ő így felugrott, megjelentési tanácsokat adott abban, hogy megoldjon egy-egy problémát. Ugye ez 97-ben nem is akarjuk kiszámolni, hogy hány évvel ezelőtt Negyed századdal Te... ezelőtt. <gül> így, az már, ó, pont tényleg, ez pont ennyi. Tehát az már egy ilyen, ilyen mesterséges intelligencia magként tekinthető, de ha megnézzük a mostani platformokat, YouTube-tól kezdve, Facebookon keresztül, akár az Apple termékekig. Ugye egyre több helyen jelenik meg a, a mesterséges intelligencia, ami javítja a felhasználói élményt. Igen, de azért például... jellemzően nem Gemgéz a tért vissza, nem, hanem nem más mód, más formákban jelenik meg. Mondjuk Siri lehetne a gemgézának egy egy, egy updated verziója, hogy csak a hangja is lehet vele beszélgetni. A YouTube például a, a videóknak a javaslat, az hogy a mesterséges intelligenciát használ arra, hogy különböző videó tartalmakat ajánljon. Ezt található meg a Facebook, TikTok hírfolyamokban is, nem csak az organikus tartalom ajánlásnál, hanem a hirdetések kiszolgálásánál is. A hirdetéseknél ott kifejezetten megjelenik az, hogy a felhasználói viselkedés érdeklődési körök és szokások alapján egy algoritmus, ami ugye egy, -egy, egy ilyen mesterséges intelligencia alapja, az fogja azokat a tartalmakat elénk hozni, amit a legnagyobb valószínűséggel kattintunk le, és utána használunk. Ugye Netflix esetén ők is a, a műsor javaslatokat mesterséges intelligenciával fogják megadni, illetve a különböző térképalkalmazásoknál is ezt találjuk, amikor kiszámolják, hogy az adott helyzethez képest milyen útvonal kombinációval tudunk oda a leggyorsabban, legkevesebb átszállással átjutni ából, bébe. B-be. Az előbb a Netflix előtt a YouTube-ot említetted, ugye Orsi? Igen, igen, igen. igen. A YouTube-on mi most már több éve találkozunk azzal a jelenséggel, hogyha valamilyen tartalom van, mondjuk egy kis videórészlet, amit mondjuk a téli olimpiai játékoknak a bevezető ceremóniájából átvettünk, mert nagyon látványos drónsót mutattak be, és a YouTube fogja magát és letiltja azt a részletet. Csak azt akarom elmondani ehhez, hogy keleti Artúrtól tudom, hogy ez még nem mesterséges intelligencia, hanem egy automata. De szerintem ezeknek az automatizmusoknak a mélyén is kell, hogy legyen valami mesterséges intelligencia jellegű, nagyon komoly fejlesztés, mert fölismeri, azt a videó részletet, például a drónoknak a táncát a téli olimpiai játékoknak a bevezető ceremóniájában, de ezek szerint akkor meg kell különböztetni majd különböző szinteket, hogy mi mesterséges intelligencia, és mi automata. Nekünk a felhasználóknak lehet, hogy nem is annyira fontos ez, hogy mi az, ami mögött emi van, valamilyen gépi automatizmus. Igen, gépi automatizmus, vagy gépi tanulásos folyamat. Tehát, hogy van, amikor ugye adatbázisban összehasonlítjuk, na, itt van a tiltós adatbázisom, itt van a piros pötty. Ha én meglátom a piros pöttyöt a te videódba, akkor azt letiltom, vagy szeretem, vagy csinálok valamit, amit csak az az egy darab piros pötty aktivizált. Vagy azt látom, hogy te az összes piros pöttyös tartalmakat szereted, vagy hosszabb ideig nézed azokat a tartalmakat, amikben piros pötty van, ezért piros pöttyös videókat fog neked újra és újra megmutatni. Tehát, hogy így kb. így lehet leegyszerűsíteni a különbséget. Orsi, attól nem lehet tartani, hogy ahogy annak idén Gemgézát, én például nagyon gyorsan kikapcsoltam, vagy lehet, hogy egy ideig elnézegettem azt az animációt, de aztán nem használtam semmire semmi, és én úgy tudom, hogy azért is szűnt meg ez az Office segéd, tehát a Gemgéza és hozzáhasonló animációk, mert úgy nem használták az emberek. Szóval, hogy nem lehet, hogy itt a közösségi oldalak esetében is valami hasonló tendencia bontakozik majd ki, hogy nem szeretik majd az emberek ezeket az alkalmazásokat? Ez azért nem tud létrejönni, mert ez nem külön alkalmazásként jelenik meg. Tehát bármelyik közösségi média platform, vagy szolgáltatás, mert például a Zoom, Zoomot is itt behozhatjuk, hogy ott ugye az automatikus szövegfelismerés, és alá, tehát a szövegaláírásnak az is egy mesterséges intelligencia által hozott dolog. Tehát ezek a, a, a szolgáltatások egy nagyobb egésznek a részeként jelennek meg. Tehát nem fogom tudni azt mondani, ha bárki tudja, mondjuk lehet ilyen, ilyen a, az szabályozással esetleg, de ebben a pillanatban nem tudom azt mondani, hogy én nem akarom használni a mesterséges intelligenciát, mert az olyan szinten van beépítve a Facebookban, hogy úgy jelenik akár, meg, mint igen. hogyha a Facebooknak a hivatalos válaszát tolmácsolná valaki, ugye? Nagyjából. Például, hogyha ugye a Kukikkal, a GDPR kapcsán volt ilyen, hogy, hogy mennyien követő kódot szeretnék használtatni egy-egy platformmal, és annyi lehetőségem van, hogy azt mondom, oké, nem szeretnék személyre szabott reklámokat kapni, de akkor egyrészt egyre furcsebb és furcsebb lesz a hírfolyamom, mert ugye nem követi le a viselkedésemet, és másképp viselkedik, illetve vannak olyan, olyan részek, amit nem is tudom azt mondani, nem kérem, mert akkor nem tudom használni a szolgáltatást. Itt gondolok például arra, hogyha kikapcsolom Facebooknál a, a, a kamera használatát, akkor nem fogom tudni használni az applikációt, mert nem, nem engedi kamera és ilyen mikrofonnál. Azt Horsi lesz, két héttel ezelőtt az azt vagy ígérte vagy nekünk, hogy az idejében időről időre beszámol majd nekünk ezekről a mesterséges intelligencia fejlesztésekről, mit, mire és hogyan lehet használni. Úgyhogy erre bíztatlak a továbbiakban is, hogy hozzá majd nekünk sok érdekes példát. Így lesz, így lesz, köszönöm digitális világról érthetően. Ez a postmodem. MODEM. emlékszel, hogy a múlt heti műsorban a keleti artúr az mesterséges intelligencia önkontrolljáról beszélt nekünk? Igen, emlékszem, meg arra a furcsa felismerésre is, hogy még az tanuló algoritmusban nem akadtam fönn az ön szócskán, az önkontrollban már fönn akadtam rajta, hogy várjunk. Ez akkor most már személyesítve van? És ez egy ilyen döbbenet érzés volt a te számodra, ugye? Igen, abszolút. És nem tudom egyébként miért. Ugyanaz a szócska, de valahogy... Valahogy nem. Úgyhogy igen, nagyon sajnáltam. Szerintem mondtam is talán múlt héten, hogy milyen kár, hogy Bodi most nincs velünk, mert megkérdezném róla. Hát de most hát itt most van. most itt a lehetőség, így van. Itt a lehetőség. <gül> itt a nyelvész, aki, hát ugye most akkor mondjuk el neki, hogy egy, egy szó, egy kifejezés kapcsán kaptuk fel a fejünket, az önkontroll az egy olyan emberi kifejezés. És mégis a géphez társítottuk, társította keleti Artur. Tanulás is egy emberi fogalom emberekhez kapcsolódik, és gépi tanulásról beszélünk. Mesterséges intelligenciák tanítják a mesterséges intelligenciákat arra, hogy hogy tudnak további információkat értelmezni. Ez ugye a gépi tanulásnak a rövid modellje. Tehát ez is egy teljesen emberi tulajdonság, és ezeket már modellezzük, pontosabban szimuláljuk, számítógépes rendszerek segítségével. És az önkontroll is egyetértek Bernivel, illetve nyilván artúral is, a téma felvetőjével, hogy az önkontroll az valóban valami nagyon emberi tulajdonság. És ha tegyem hozzá, hogy roppant összetett, rendkívül bonyolult folyamatról beszélünk. Tehát ez nem egy állapot, hanem ez egy folyamat az önkontroll, és nagyon széles körű maga a fogalom. Az emberi viselkedés, sőt, szoktak emberek egymást minősíteni, hogyha valaki olyan ruhát vesz föl, ami nem áll neki jól, akkor gyakran hangzik el ez a megjegyzés, hogy nincs semmi önkontrollja. Ez az ízlésre vonatkozik. Ez ízlésre vonatkozik, igen. De nagyon sok mindennel összefügg az önkontroll, de ha ugye most mi a nyelvi, mesterséges intelligenciákról beszélünk, és az önkontrollnak csak a nyelvi szempontjaival foglalkozunk, akkor számos fogalom fölmerül. Tehát az önkontroll az voltaképpen mi is. Lehet nagyon egyszerűen is értelmezni. Voltaképpen szabályok sorozata, egy olyan szabályoknak a felsorolása, amelyeket be kell tartani, illetve nem szabad megszegni. Ezeket lehet elnézést a fogalomért, lehet rendkívül primitív módon is használni, tehát egy, el tudom képzelni, hogy egy számítógépes rendszer számára kulcs kulcskifejezéseket adnak meg, és raknak mellé a program sorban valamilyen mínuszjelet, vagy tiltást, és hogyha ilyesmit talál, akkor azt ő nem generálhatja. Igen, bocs, hadsz úrjam be ide, hogy Arthur a múlt heti műsorban ezt úgy fogalmazta meg, hogy egy sor dologra megkérték a mesterséges intelligenciát, tehát ő az egyszerűség kedvé röviden mondta, hogy például az emi ne legyen szexista. Na most ezt hogy, ez hogy mondják meg a gépnek, ezt én elképzelni nem tudom, de majd egyszer biztos elmondjuk. Hát Pontosan értjük a fogalmat mi is itt az asztal körül? És pontosan egyformán értjük mi is mindannyian ezt a fogalmat, hogy szexizmus? Nem vagyok benne biztos. Az önkontroll, tehát voltaképpen, ha csak nyelvi szempontokat veszek figyelembe, nem akarok nagy előadást tartani, de tudnék erről, mert annyira bonyolult a fogalom, hogy ennek része az úgynevezett nyelvi szocializáció is. Minden épelmélyű ember végig megy a nyelvi szocializációs folyamaton a születésétől a haláláig. Tehát nyelvi formákat, nyelvi viselkedésformákat, a nagyon komplex és bonyolult kommunikációs szabályokat és viselkedési formákat, meg elemeket, és egy sor más dolgot, mit tudom, én, szövegtípusokat, nyelvtani, helyesírási szabályokat, stb. stb. stb. ezeket elsajátítjuk, nyelvváltozatokat, ebből összeáll egy norma rendszer, ez a másik fogalom, amit meg kell beszélni, ez is egy. Egy nehezen értelmezhető folyamat, de fogalom, összeáll mondjuk az is, hogy mi a helyes és mi a nem helyes. Notabene, ha tudományosan akarom definiálni a helyes és a nem helyes fogalmát, csak nyelvi szempontból, nagyon nehéz helyzetbe kerülök, mert tudományosan ez szűken határozható meg. De mégis olyan ez a fogalom, hogy itt az asztal körül, ha elkezdenénk beszélni arról, hogy mi a helyes magyar beszéd, vagy milyen egy helyes magyar mondat, nagyon hamar konszenzusra jutnánk. Tehát értjük a fogalmat, de tudományosan rendkívül nehezen definiálható, mert nagyon képlékeny és nagyon esetleges a háttere. Úgy értem a hátterét, hogy a, a, az a döntés, ami alapján meghozzuk, hogy valami helyes vagy nem helyes. És ez mind-mind egy összetett agyi struktúra és emberi viselkedési, mód és háttér van benne az önkontrollban, és hogy ezt egy mesterséges intelligencia rendszer számára hogyan lehet kiteljesíteni, ez szerintem egy komoly tudományos feladat is, és nagyon, nagyon jelentős programozói, tehát informatikai és technológiai folyamat is. Mert ez nem fog olyan egyszerűen visel, működni, hogy megmondjuk a mesterséges intelligencia szöveggenerátornak, hogy akkor ne legyen szexista, és akkor ezután nem lesz az, és pontosan tudja, hogy mi is az. Akkor fogja tudni, Hogyha olyan nyelvi elemek, mondatok, minták vannak az ő adatbázisában, amelyekből kiderül, hogy mi az a szexizmus, illetve korábban a programozók, a mesterséges intelligencia rendszer szoftveres összeállítói a szempont rendszerek között, a dimenziók között megadják a, a szexizmusnak is a fogalmát. Ezt önmagától nehezen fogja kitalálni a gép. Summa-sumában nem akarom ezt túl részletezni, tehát egyetértek, valóban emberi tulajdonság, és ezeket szimuláljuk a számítógépes rendszerekben, de igazából ne meg rajta, mert a mögötte lévő tanulás folyamat, gépi tanulás folyamatnak ez voltaképpen része, és a tanulás az valami nagyon emberi dolog. Ezt próbáljuk megteremteni egy számítógépes rendszerben. Izgalmas időket élünk. A digitális világ érdekes. Postmodem! Itt a a Rádióban a postmodem című műsor, 2023. januárjának közepén járunk. Ez azt is jelenti, hogy már csak néhány nap van addig, hogy két éves évfordulója legyen annak, hogy a Pörszövirenz marsjáró megérkezett a szomszéd bolygóra, a vörös bolygóra, a marsra. És pár Bernadettel azóta foglalkozunk ezzel a témával, a Pörszövirenz marsjáróval, amiről már akkor beszéltél nekünk, hogy rengeteg érzékelő van benne, de van például a roboton mikrofon is. Hogy mire használják ezt a mikrofont, arról most fogunk egy kicsit többet beszélni, mert hogy azt már tudjuk, a helikopter, ugye, hogy is hívják? Ingenuity-nek hívják ezt a... Ingenuity, igen, igen a heli... leleményesség. a leleményesség nevű kis helikopter, drón, az ahhoz kell légkör, hogy fel tudjon emelkedni, hiszen hasonlóan a földi helikopterekhez egy rotor ugye, az ottani légkörre támaszkodik rá. Tehát, hogyha van légkör, akkor van hang is, ugye? Így van. Egy kicsikét olyasmi lenne, hogyha ott állnánk a, a marson, és hallgatnánk mondjuk egy madárcsicsergést, vagy, vagy bármilyen zajt, akkor olyasmi lenne, mint hogy egy poharat támasztanánk a falhoz, és úgy hallgatóznánk, hogy a szomszédban mit beszélnek. Tehát olyan kicsikét letompult, kicsikét um, halkab, ugye, hiszen ritkább a légkör, ezért nehezebben terjednek a hanghullámok, de egyébként, Terjednek. És ráadásul széndioxid van ott jellemzően, és nem oxigén meg nitrogén, mint itt a földi légkörben. Tehát a széndioxidban uh -huh. kell terjednie. Na most milyen hangok vannak a Marson, hogyha mikrofon szereltek erre a Marsáróra? Sikerült már megörökíteni a Perseverance lézerének a csattogásának a hangját, hogy ilyen kis c -c -c lövöldözget egy tőle távolabb eső kőzet mintát. Megörökítették már annak a hangját, ahogyan gurul, nyikorog, csattog, egészen borzasztó hangja van, ugye fém vannak ennek a rovernek, tehát hogyha hogyha meghallgatjuk azt a hangot, hogyha bárkinek az autója hasonló hangokat adnak ki itt a földön, akkor az biztos, hogy a legközelebbi szervízbe gurulna be vele. Ez a Marson, ez teljesen normális. Jó, de ez, ez, ebben mi az izgalom? Mert azt értem, hogy a nektek más kutatóknak ez lehet érdekes, de nekünk laikusoknak miért érdekes az, hogy nyikorog a pörszövirenz kereke? Engem kétféle szempontból is érdekel. Egy ebből lehet egészen meglepő módon tudományt csinálni, amire majd mindjárt visszatérünk. Másrésztről nekem egész egyszerűen elég az, hogy ülök, hallgatom a nyekergést, és az a hang, amit hallok, ez a marson lett fölvéve. Én számomra ez egy teljesen Felfoghatatlan. Igen, tehát egy másik bolygónak a felszínén készült hangfelvételt hallgathatok itt a Földön egy fülhallgatóval. Hadd nyissak egy csatornát Bódizoltán felé, mert ő nagyon bólogatott itt közben, amikor mondtad kifejeztet, hogy micsoda élmény egy szomszéd bolygóról a hangközvetítést hallani, Zoli. Pusztán azért nagyon érdekes, mert hogy annyira messze van az a nyikorgás, hogy elképesztő. Tehát három utcával a rép, nyikorog egy autónak a kerek, azt nem halljuk meg, de milyen messze van a mars? 70 millió kilométer. Na, hát szóval ez nagyon messze van, és onnan meghalljuk a nyikorgást megdöbbentőt. Nagyon, nagyon izgalmas. Meg belegondolni abba a távközléstechnikába, hogy ez eljuthat idáig, Elképesztő, mint amikor, hadd tegyem hozzá, hogy amióta az URH rádiózást bevezették, a konyhámban olyan nehezen tudom hallgatni a kedvenc rádió műsoromat a reggelihez, hogy elképesztő, meg kicsi a térerő, de a marsról hallgathatjuk az autókeréknek a nyikorgását. Fantasztikus. Azt hiszem 20 perc, Zoli, mire idején. 20 perc, ez még a reggelimbe is beleférne. Gondoljunk abba bele, hogy egy itteni mikrofon az arra van kitalálva, hogy a normál százszázalékos vagy annál higabb levegőben működjön, de egy 1%-os széndioxid. mennyi idő és tudás kellett hozzá, hogy kifejlesztenek egy olyan mikrofont, hogy egy ilyen környezetben működjön. Számomra ez benne a lenyűgöző. Na de most akkor mi viszont térjünk rá arra, hogy van egy természeti jelenség a más felszínén, aminél, Igenis volt gyakorlatilag haszna annak, hogy mikrofon van a Perseverance oldalán, vagy nem tudom tetején, mi történt, Berni? Porördögöt sikerült elcsípni vele. Na most ezek a porördögök, ezek hát rendszeresen kialakulnak, nem csak a marson egyébként, hanem itt nálunk a földön is meg, megfigyelhetőek, csak uh, itt nálunk a földön kisebb porördögök alakulnak ki, a marson ezek egészen hatalmasra fel tudnak növekedni. Ez olyan, mint egy ilyen kis mini hurikán? Vagy mi ez a porördög? Igen, igen, egy kis ilyen kis, kis, kis pici forgószélnek Aha. tekinthető, igen. Ha csak videón sikerül megörökíteni, már az is általában bekerül, a hírekbe, mert egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy mikor és hol fognak kialakulni. A hat tegyem egy kicsikét kontextusba, úgy sikerült elcsípni ennek a porördögnek a hangját ezzel a mikrofonnal, hogy ez a mikrofon csak napi néhány percet van bekapcsolva. Ugye van egy roverünk, van neki nukleáris bomlásból származó energiája, egyrészt másrészt pedig vannak neki napelemei, de ettől függően véges a rendelkezésre álló energia, tehát nem tudja egyszerre mindig minden műszerét állandóan működtetni. Takarékoskodnak is az energiával, tehát csak nagyon kicsi ideigben bekapcsolva ez a mikrofon. Pont akkor sikerült bekapcsolni a mikrofont abban a néhány percben, amikor éppen jött, és nem csak hogy jött egy porördög, de egészen konkrétan átment a Perseverance roveren és ennek a hangját sikerült felvenni. Hát igen, ez, ez volt, ez a kis zajocska volt, így földi viszonyok között kb. annyi hallatszott, mint hogyha nem tudom én, a nyáron kint fekszünk a strandon, és akkor egy kis szellőcske így megborzolja a hajunkat, és akkor annak halljuk a hangját. Jaj, de menőzik valaki. Na hát ehhez képest valójában, amit hallottunk, az egy 25 méter széles, 118 méter magas földi viszonyokban hatalmas ördög volt, ahogy átszelelt a pörszövinenszen. És ugye említettem itt korábban, hogy egészen meglepő módon készítenek ebből tudományt. Kutatók ezt egészen miszlikre szedték ezt a hangfelvételt, és azonosítani tudták benne az egyes porszemcséknek a hangját, ahogyan ütöttek. a Perseverance körül levő felszínnek, és ebből meg tudták becsülni, hogy mennyi port kapott fel ez a porördög. Na most ilyen mérést eddig még soha nem csináltak ezen a bolygón, és máshol sem. Alpa Csinoly eszembe az ördög ügyvegyéből, amikor megkérdezi tőle a Kianu Reeves, hogy mi a, mi a titka, és akkor azt mondja, hogy no one me coming. Senki sem látta, hogy jöttem, szóval simán el tudom képzelni, hogy egy 128 méter magas ördög, az csak egy ilyen kis pici hangot ad ki. <laughs> Múlt héttel már beszélgettünk arról, hogy egy mozgalom van kibontakozóban a művészek körében, akkor csak röviden említette Justin Viktor, tudományos újságíró mindezt, mert hogy ugye az elmúlt hetekben, hónapokban rengeteg olyan kép került elénk, például a Facebookon, de máshol is, amit mesterséges intelligencia generált. Megmondjuk a mesterséges intelligenciának, hogy milyen stílusban mit ábrázoljon a kép, és szinte ilyen fotorealisztikus képeket készít. Mi ez a mozgalom, kedves Viktor? Mondom mindig, hogy ez nem intelligencia, hát ez tőlünk lop. A mozgalom az szól. hogy ez miért nem intelligencia. Másról, igen, átvesz, intelligensen lop kifinomultan igen, lop. Igen, egyébként ez a művészet, ugye nem értem, miért tiltakoznak a művészek, azt mondják, hogy az már nem is lopás, ha, ha intelligencsemnek művészi igényességgel csinálod. Most december 5-én kezdődött az egész történet, amikor Alexander Nanyicskov, bolgár művész kiírta a Twitteren a, az anti-AI, anti-mesterséges intelligencia manifestóját, amit gyorsan felolvasok nektek, úgy szól, a jelenlegi mesterséges intelligencia az idézőjel művészete, idézőjel bezárva, több százezer művészes fotós hátán jön létre, akik több milliárd képet készítettek, és időt, szeretetet, elhivatottságot fordítottak arra, hogy megszülessen ez a művészet, Önző emberek által lelketlenül ellopva és haszonszerzésre felhasználva, ez etika legcsekélyebb fogalma nélkül. Tehát ő így definiálja ezt az úgynevezett mesterséges intelligencia képet, készít jelenséget. De sok igazság van ebben a megfogalmazásban, nem? Hát szerintem ebben van. Sajnos ebben ebbe több igazság van, sokkal, mint, mint nem tudom, bármiféle ferdítés. Ez gyakorlatilag így van. Tehát, hogy ez történik. És mozgalom indult nagyon hamar, az Art Station, a világ egyik legnagyobb ilyen online művészeti közössége és képgalériája mozgalmat tagjai mozgalomba fogtak ennek a manifestónak az alapján, és elindult ez a No AI Art, vagyis hogy mondjunk nemet az emmi képekre, az emmi által alkotott képekre, ellepte az Art Station oldalát. Perek indulnak, tehát a Getty Images is perel, illetve művészeti közösségek perelnek, tehát több per is folyamatban van a különböző MI gyártó cégek, vagy a nagyobb MI képalkotó motorokat gyártó cégek ellen. Ezek ugye a Mid Journey AI, a Stable Diffusion és még páram és hát mindenki így tréningezte a képeit, szóval azért az nem mondható, hogy a művészek nem tudták, mert hogy sok cég erre kifejezetten engedélyt kért a művészektől, például a Getty Images-en ott külön AI tréningezésre előfizetői modell is volt, csak hát a Stable Diffusion nem azzal élt, ezt nem értem egyébként én sem, hogy miért ez butaság volt a részükről, de ha valaki akarta, megvásárolhatta azt a jogot a Getty-től, hogy ott az ő eméje tréningezve legyen. Figyelj Viktor, van ennek az egész mozgalomnak értelme? Arra gondolok, hogy itt gyakorlatilag kiszabadulta, nem a porök, az, az ördög kiszabadulta a kalickájából. Szlautka Gödri orsi is rengeteget beszélt erről, hogy mi mindenre próbálta ki a Midjournit például képek készítésére, meg, meg te is Viktor, te is mondtad, hogy talint szövegkészítésre már próbáltad a mesterséges intelligenciát, tehát ez egy megállíthatatlan folyamatnak tűnik. Abszolút, sőt, képkészítésre is, sőt, van művészi, <coughs> bocsánat, idézőjel bezárva a művészi galériám is, ahol ezeket a képeket én. Mindenféle más püveseknek a hátán rugózva intelligensen ellopattam az elmével de gyakorlatilag az a helyzet, hogy jól látod, szerintem paradigmaváltás van, szerintem ez a legizgalmasabb része az egésznek, és hát tulajdonképpen egy piaci konszolidáció történik, ki fognak alakulni azok az üzleti modellek, mint ahogy a, az Art station is már, akik egyébként kinyilatkoztatták, hogy nem lesznek letiltva az MMI által készített képek az oldalon, tehát a vezetőség, a cég azt mondta, hogy a, a nem tiltunk, viszont lehetővé teszik a művészek számára, hogy teggeljék a képeiket meg a galériáikat, miszerint felhasználható tréningezésre, vagy nem használható fel, esetleg valamiféle üzleti modell mentén hajlandóak úgymond áruba bocsájtani ezt a jogot. De a jövő megállíthatatlan, az nyilvánvaló, hogy, meg az is nyilvánvaló, hogy az összes ilyen már fel lett tréningezve az összes nyilvános képgaléria összes képén. Tehát ez nagyjából sejthető. Viszont ezt konszolidálni kell, itt valóban irdatlan jogtiprás történik, ez igaz, a mesterséges intelligencia, és most lát, hogy elszomorítok egyeseket, de hát sajnos magától egyelőre nem sok mindenkit talál, vagy mindent talált ki. Akit, vagy amit meg igen, arról már beszéltünk, ugye? Nem akarom emlegetni. Az, ördög, az ördögről már volt szó, akkor mondjuk, hogy lób. Nevezzük a nevén. Az egyetlen olyan valaki... Akit nem egy konkrét művész alapján alkotott meg az Emmy, az egy ördögi személy, hát nem tudom. Mindjárt majd Tücsi véleményét is meghallgatjuk, csak kíváncsi volnék rá, hogy Slautka Gödri orsa mit gondol mindenről. Megállítható ez a folyamat? Abszolút nem, és, és nem is kéne a megállításán gondolkozni. Inkább a megfelelő szabályozó környezetre gondolnék, hogy, hogy valóban, hogyha valakinek a, a munkásságát vagy munkáját felhasználják, akkor ő is kapjon valamennyi kártérítést, vagy, vagy, vagy fizetést, vagy tehát, hogy, hogy legyen, legyen egyfajta egyensúly ebben a, a, az egész a, a mesterséges intelligencia és képek a felhasználása témakörben. Semmiképpen se fordulnék vissza, és pont ezen gondolkoztam így a, a, a napokban, hogy van ez a, a nagy vehemens tendencia arra, hogy a mesterséges intelligencia ellopja a munkánkat, és akkor itt a világ vége, nem erről van szó, átalakul a piac, átalakulnak a feladatok, és, és igen lesz olyan, olyan, olyan munka, amiben a mesterséges intelligencia rengeteg segítséget ad, de, de hogy önmagában a művészet az, az nem tehát az irreális, hogy az eltűnjön, vagy károsodjon egy ilyen a, algoritmus miatt. Szifi hírunk, Kovács Tücsi Mihály osztja ezt a véleményt? Ez gyakorlatilag azóta kérdés, amióta létezik művészet, bármilyen ága. Amikor egy művész elkezd dolgozni, őre azok a benyomások voltak hatással, amit látott más művészeknél, a máshol a világban, és abból rakja össze a sajátját. Most itt egy nagyon bonyolult határzóna van a között, hogy én felhasználom, azt, hogy teljesen újra alakítom, vagy pedig az, hogy kiemelem, mint egy elemet. Ha most egész egyszerűen, mintha veszik, egy klasszikus fotósok másolással kiemelem egy képből azt a fejet, és belakom az enyémbe, az egy elég jól meghatározható valami, amilyen akár lehet jogdíjat is fizetni. De hogyha az van, hogy egy szőkehajú nőt és ezer szőkehajú nőnek a képéből összerak egy ezer egyediket, akkor itt már nagyon nehéz abba, hogy opá, akkor melyik legyen az a szerző, akinek a szőkehajú nőjére fizetünk jogdíjat, és melyik legyen az a 990 a, kér, nem. a digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Nem sokáig véget ér a műsor, de még van egy érdekes témánk, ugye azt már említettem, hogy január közepe van. Hát hogyha kinézünk az ablakon, akkor nem nagyon érzékeljük ezt, mert olyan 10 fok fölötti hőmérséklet van most már tényleg stabilan régebb óta, tehát mint hogyha nem is január lenne, hanem már szinte tavaszodna. Nem így érzett te is, Tücsi? De hát ez egy teljesen irreális világ szóval a klímaváltozás hatására nem az van, hogy két fok melegedés, hát mi ez kit érdekel, hanem sajnos az a probléma, hogy a télből az összes szép dolgot veszítettük el ezzel a két fok emelkedéssel és megkaptunk helyette egy klasszikus londoni telet, köddel, nyírkossággal, a csontba hatoló, nyálas idővel, ami borzasztó. Igen. Amikor hiába van mínusz 5 fok, hogyha süt a nap és van 20 centi hó, nem fázok úgy, mint amikor egy ködös 8 fokba sétálok hazafelé. Viszont a technológiai hírekből az derült ki, hogy ez az enyhetél nagyon jó az elektromos autók tulajdonosainak, mert az akkumulátor az ugyanúgy működik, mintha akár egy tavaszi vagy nyári hónap lenne, de nem így Amerikában. Bizony-bizony évtizedes hóvihar, illetve hideg front csapott lerájuk, amit rögtön megéreztek az elektromos autók tulajdonosai, amik nem kevesen vannak, hiszen 2018-ban még csak 400 ezer elektromos autó volt, idén már 1,7 millió sofőr rendelkezett ilyen autóval, és amikor bejött a hideg, elkezdték megosztani a tapasztalataikat, és ezeket az adatokat el is gyűjteni, úgyhogy egy elég komoly adatbázis jött össze, és elég gyorsan kiderült ezekből a jelentésekből, hogy az hagyományos autókhoz képest bizonyos elektromos változatok jobban megszenvedik a hideget, az egy elektromos autónál normális dolog, ha 15-25%-kal csökken a hatótávolsága, de bizony ebben a hidegben 20-50%-kal is csökkenhet az akkumulátorok teljesítménye, ami érthető, hiszen az akkumulátorokban kémiai folyamat zajlik le, ami hatással van a hőmérsékletre. A másik nagyon érdekes probléma, amit a hideg vetett fel, hogy a motorokban keletkező a, tehát a robbanó motorokban keletkező amúgy felesleges hő, ezzel fűtötték az autókat, viszont egy elektromos autóban ilyen nem keletkezik, tehát elektromos fűtés van az autóban, és minél hidegebb van oda ki, annál jobban kell a kocsit fűteni, ettől a hatótávolsága csökken. Ezek voltak a tapasztalatok, ugyanakkor viszont kiderült az, hogy ennek ellenére az autók, hogyha erre odafigyeltek a sofőrök, akkor más problémát nagyon nem okozott a hideg. Tehát jól alkalmazkodott, csak oda kell figyelni, hogy bizony az akkumulátorok ezt kevésbé bírják. Én csak beszúrnék ide egy megjegyzést, hogy értem én, hogy hideg van Amerikában, meg sok a hó, meg ilyesmi. De mit szóljanak a roverek a marson, ahol mínusz 140 fokra hűl akár éjszaka a hőmérséklet? Lehet talán ez lesz a következő olyan technológia, ami lecsoroghat az űrkutatásból a hétköznapokban, hogy hogyan ne fagyjon meg az autónk mínusz 40 fokban, hogyan tudjon működni akár mínusz 100-ban is. Jó, akkor azt is tegyük hozzá, Berni, hogy a Perseverance Marsáról nem egy pár ezer dolláros kis autó, hanem lehet, hogy egy kicsit többbe kerültem Annak a kifejlesztése... Hát azt nem mondtam, hogy olcsó is lesz. <gül> majd idővel olcsó is lesz, addig megműködjön. Egyébként tényleg az űrkutatásból jönnek át ezek a technológiák, tehát lehet, hogy onnan jön majd a megoldás erre is, nem tücsik? Igen, erről mindig az a kép jut az eszembe, amikor ez a, van ez a mém, hogy fotókat csinálunk egy más csillagnál lévő bolygóról, de a Patikában a tolvajról nem tudunk éles képen csinálni. <gül> erre mindig azt szoktam mondani, hogy a biztonsági kamera nem került 300 millió dollárba, és nem maszkálja össze a légy a lentsé. Igen. De hogy visszatérjek az akkumulátorokra, meglepő adatok derültek ki magukról az elektromos autókról. A Nissan Leaf modellje az első, az 2009-ben jelent meg. Gyakorlatilag az egyik legrégebben futó modell, és hát gyakori vélemény volt, hogy a villanyhajtás egyik hátránya, hogy a nehéz és a drága akkumulátorok élettartalma bizony nem olyan hosszú, mint egy benzines vagy egy autónak a motorja. A csere pedig környezet, környezetszennyező meg rendkívül drága mulatság. Tehát, hogyha tényleg azt nézzük, hogy több mint egy millió forintba kerül egy ilyen akupak, akkor amit az ember megsporol a villanyszám, azt érdemes rögtön félre rakni az Akupak cseréjére. De ezek után jöttek a meglepő adatok, hogy a Nissan megállapította, hogy a 2010-ben bemutatott teljesen elektromos első generációs nissan Leaf modellek akkumulátorai a mai napig, tehát 2023-ig megbízhatóan működnek. A gyár igazgatója azt gyilatkozta, hogy szinte minden akkumulátor, amit valaha gyártottak, a mai napig ott van az autókban, nem volt szükség a cseréjükre. És ez egy érdekes problémát okozott, ugyanis a gyár annak idején kitalálta, hogy a visszahozott blokkokat, aminek ugyebár csökken a teljesítménye, de azért még egyébként elég jól használható lenne, arra fogják használni, hogy ilyen különböző létesítményekbe bepakolják őket, ahol sok darab van és elektromos energiát lehet vele tárolni. Most ott a problémájuk, hogy megvan lőve ez a projekt, mert áll, mert nincsen akkumulátor, amit belerakhatnának ezekbe az épületekben, ahol ezt tárolásra akarták használni. Eddig tartott a mai postmodern. Köszönöm szépen a részvételt a mai műsorban Pál Bernadett Csillagásznak, Szlavotka Gödri Orsai, a digitális kommunikációs szakértőnek, Dr. Bódizoltán Zoltán netnyelvésznek, Justin Viktor tudományos újságírónak, és Kovács Tücsi Mihály szifiírónak. Jelentkezünk jövő héten pénteken a szokott időben 16 óra 5 perckor a Pátia Rádióban. Addig is viszontlátásra a Youtube-on, viszont a Pátia Rádióban. Szilárd gyártvádot hallották. Postmodem!